Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens und Grusse, dem Podcast für Gestrandete. Hallo Booby, hallo. Äh, Dafür machen wir mal was, was wir schon lange nicht gemacht haben. <lacht> Nämlich nee, keinen Cold Opener machen. Kein ich. Cold Opener. Wie heißt es dann Hot Opener? Um, no Opener. No Opener. Das heißt, ist der Direktstart. Okay. Macht ja, Sinn. ich muss mich entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen malat vom Wochenende und zusätzlich habe ich mir eine kleine äh, Erkältung eingefangen. Oh nein. Deswegen ist meine Nase ein bisschen verstopft. Ah, scheiße. Aber zum Glück ist es nur eine kleine, weil am Wochenende müssen wir feiern, Patrick, das ist klar. Das ist klar, ja. ja bis dahin schauen wir mal, ob es eher besser oder eher schlechter mmh, wird. Eins von beiden wird. Ich glaube, gleich bleibt gut nicht. Oh Mann, das klingt nicht gut. Na, so schlimm ist es bis jetzt noch so nicht. Ich habe mich ja gut vorbereitet mit viel Sport und ich habe viel Salat gegessen. Ich habe kürtisch gesund. Ja. Ja, sagt man doch, oder? Ja, kann sein. Da sind so Sachen drin, Kartoffeln sind drin, <lacht> Zwiebeln sind manchmal drin, Peperoni sind drin. Karotten sind noch gut für die Augen, Klar, oder war das, das auch falsch? Ist, ja, da ist Carotin drin. Carotin und das ist ein bisschen gut für die Augen. Ja. Manchmal ist Rote Beete drin, das ist, glaube ich, gut für... Nieren oder Leber, irgendein so Organ halt, was man braucht, wo man nicht nie so genau weiß, was es macht. Ich glaube, die Nieren reinigen irgendwas, Blut oder so. Ja, die ja Nieren Blut? Nieren reinigen Blut. Und die Leber tut Alkohol rausmachen. Ja, genau. Nur Aus dem Blut. Die Leber wurde quasi nur äh, vom biologischen <lacht> Zyklus Ja. erfunden, dass man Alkohol abbauen kann. Früher hatte der Mensch gar keine Leber, das sind nee. die wenigsten, und ja. dann hat der Mensch Alkohol erfunden und auf einmal ist ihm so eine Leber gewachsen. Ja. Was macht die Leber sonst? Die Leber tut einfach Schadstoffe raus rausfiltern. Aus. Aber das machen doch die Nieren schon. Ja, aber die Leber tut es quasi dann verarbeiten und abbauen. Okay. Weil die die Leber kommt ja eigentlich direkt, die ist ja von dir ausgesehen rechts Und ähm, die kommt ja, glaube ich, direkt an den Magen, eigentlich die angeschlossen. Ich check's aber die auch nicht. Designgestöpsel. Ja, da ist auch eigentlich so ein kleiner Schlauch oder sonst irgendwas, keine ja. Ahnung. Und die Nieren sind ja ziemlich weit unten, heißt, es müsste zuerst durch die Leber gehen und dann durch die Nieren. Ich weiß aber, aber auch nicht. Aber geht alles durch die Leber durch? Ich weiß es doch nicht. Wahrscheinlich nur das Lernt schlechte. Lernen wir sowas in Bio oder? Ey, ich ich weiß nicht. es nicht. Haben ich wir nicht, haben nicht aufgepasst? Wahrscheinlich haben wir nicht aufgepasst. Bestimmt äh, ist ja irgendjemand wütend am Tippen. Ich <lacht> kann dir doch nicht sagen. Das stimmt doch so gar nicht. Erklärt ja, uns auf, Leute. Erklärt <lacht> uns auf, wie das ist, wie, wie Leber und Nieren funktionieren. Um, was auch nicht funktioniert hat ist die Umfrage zur Lieblingskategorie <lacht> aus genau zwei Gründen. Ja. Und zwar, der eine Grund ist, wir haben mehr Kategorien, als man Antwortmöglichkeit machen kann. Schwach Spotify an der Stelle, schwache Leistung. Damit hätten sie rechnen können. Uns hat nur eine Person mitgemacht. Ja, dann ist ja klar. Damit ist das Ergebnis auch <lacht> eindeutig. Und zwar, eure Lieblingskategorie ist nun offiziell Patricks Spartix. <lacht> <lacht> Damit müsst ihr jetzt leben. Ich würde halt so ein Ding. Die machen wir nächstes Jahr wieder die Umfrage, dann können ja ein paar mehr Leute mitmachen. Na ja, Aber stellt uns weiter Fragen. Wie gesagt, ich habe die App, ich lese es dann zeitversetzt um ein paar Tage ganz bestimmt und tue euch Rede und Antwort stehen, wenn es da was gibt, was euch auf den Lippen brennt. Ähm, genau, das war, das war das Intro von mir. Und habe ich noch ein Intro, Ja. weil ich muss mich entschuldigen. Schau wieder, du bist echt... Hey, das Hammer, stimmt doch gar nicht, aber mich das letzte Mal entschuldigt. Ja, dass du ein bisschen eine belegte Stimme hast und erkältet das bist. So, das oh. ist ja entschuldigt. Ich habe dachte, in der letzten Folge hätte ich mich auch jedes Mal entschuldigt. Das ist die große Entschuldigungsfolge. Vielleicht ist die große Entschuldigungsfolge. Und zwar habe ich dich erst in der letzten Folge korrigiert, so beiläufig. Aber wo ich es im Nachhinein angehört habe, war es mir richtig unangenehm. Ähm, wir hatten es ja von Computern, man kann nicht genug Computer haben. Und ich habe jetzt so ein Tutorial gesucht, wie man auf Linux was macht, weil mit Linux kenne ich mich nicht so gut aus, ähm, komme da aber langsam rein und finde es eigentlich auch ganz cool. Ähm, und dann stand in einer Anleitung, ja, jetzt starten Sie Ihren Linux-PC neu. So. Da ich gedacht, hä, PC ist doch Windows. Aber ja, dann habe ich es gegoogelt und es stimmt halt nicht. PC ist einfach alles, alle Personalcomputer, alles was, keine Ahnung, Prozessor und Mainboard hat wahrscheinlich. So, danke, danke für die Entschuldigung. Ähm, ich habe ich, ich glaube, ich habe viele Leute in meinem Leben, was das angeht, korrigiert und ich war jedes Mal falsch. Ich glaube, ähm, es kommt von so einer Werbung. Ich glaube, es war so eine Apple-Werbung, wo immer zwei Typen in einem weißen Raum stehen und einer sagt einmal PC und der andere sagt einmal Mac und dann tun die sich gegenseitig so ausheissen, als natürlich immer zu Gunsten von Apple war eine Apple-Werbung, so, weil ich weiß ja, war alles weiß, muss Apple sein. Und dann haben die wollten die halt äh, Windows ein bisschen vorführen bei Sachen, wo es ja nicht so gut sind. Und da haben die immer von PC gesprochen. habe ich gedacht, ein PC ist quasi alles. Nein, quasi immer Windows. Nicht alles andere drumrum. Kennst die Werbung? Nee. Okay, ich glaube die ist ja alt. Nee, ich glaube echt, dass die ja, alles... ist. zu alt für dich vielleicht. <lacht> Ach komm, ja, ich neh, ich nehme das zurück und hab daraus gelernt und wird Leute jetzt nicht mehr deswegen vergessen, sondern nur wegen allen anderen Sachen. Ja stark. <lacht> Gut, Entschuldigung. <lacht> ja. Anderes Thema. Ich hatte gerade Besuch. Ja. Und so hat mich gestern mein mein Vorwerkberater angerufen und hat gefragt, ob er vorbeikommen kann und äh, meinen Staubsauger warten kann. Also für die Leute, die es nicht kennen, Vorwerk ist eine bekannte Staubsaugerfirma. Ich glaube, jemand hier aus dem Flecken kennt Vorwerk nicht? Ja, bestimmt. Echt? Ja, ich, es ist fast so wie die Kategorie äh, Bubi wird erwachsen, nur das es Bubi wird dekadenter. Ja. Weil letztes Mal die drei Apple-TVs und jetzt einfach der Vorwerk-Berater. Ja. Dein persönlicher Vorwerk-Berater. Ja, der ist nicht mein privatpersönlicher, <lacht> aber der ist für Almersbach zuständig. Okay. Ja. Und es gibt anscheinend echt viele Leute mit Vorwerk, weil der ist, Kann, Allein für Almersbach, ja. Ich ist schon einen Monat nur in Almersbach ja. unterwegs. Ja. ist echt heftig. Es gibt wilde Geschichten. Meine Eltern haben sich damals einen Hühler kaufen wollen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen unvernünftiger und dekadenter. Das sind diese Wasserstaubsauger. Und da ist, glaube ich, irgendwann mal rausgekommen, dass die Produktionskosten wirklich ein Bruchteil von dem sind, was nachher der, der Staubsauger kostet. Und die halt so viel drumherum reden und die das echt schön reden und verkaufen wollen. Und da hat auch... Äh, der Vertreter ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gemeint, ja, er war mal bei einer Frau drin und äh, wollte einen, einen Staubsauger andrehen und es lief auch ganz gut und so und irgendwann hat er gesagt, ja, ich müsste mal kurz auf die Toilette, aber er wohin gehen darf und dann geht er aufs Klo und da war so ein Abstellraum und da sieht er, da stehen einfach vier von den Staubsaugern drin und die Frau hat einfach noch mal gekauft. Ach komm. <lacht> Oh je, ja, das ist halt ein richtiger Quatsch, wie man da so süchtig sein kann. Zum Glück bin ich so noch nicht. Mhm. Komm noch, sondern hab den Typ äh, gesagt, ja klar, komm vorbei, äh, Mittwoch habe ich Zeit. Gschwind, ähm, kann man vorbei fahren und hat erstmal seine riesen Tasche mit hochgeschleift, da ist alles mögliche, alle Aufsätze und sowas dabei, die man eigentlich so nur brauche, wenn der irgendwelche Vorführungen macht. Ich habe mich gefragt, warum machst du das mit? Und dann haben wir erstmal kurz so geschwätzt, haben uns vorgestellt, so blablabla bla, bla, bla was trinken? Ja, ja, Und dann hat er, er angefangen, ja, äh, braucht Staubsauger, dann gibt's einmal so einen Saugaufsatz und einmal so einen Wischaufsatz. Das sind zwei Adapter unten dran. Aber die hast du schon alle? Die habe ich schon alle. Ich habe eigentlich alles, was man, was ein normaler <lacht> Mensch <lacht> hast du braucht. Jetzt abgekauft. Und ich habe, ich habe das, was ein normaler Mensch braucht. Da gibt's so ein Big Pack mit allen möglichen Aufsätzen. Das habe ich nicht. Ich habe so ein Medium. Ich habe nur noch so einen Aufsatz für Bohrungen. Damit kannst du quasi ähm, den Staubsaugeraufsatz verlängern mit einem Rohr und mit einem Schlauch und dann ist oben äh, ein selbstansaugender Vakuumansatz dran mhm. den hebst du dann quasi an die wand dann saugt er sich fest und dann kannst du beidhändig bohren und hast eine Hand frei ah okay ich glaube das kann ich dir für einen schmalen tala ausdrucken das ding ja kann mal auch. auch gar kein problem das ist eins von den ersten sachen wo ich gesehen habe was sich leute drucken sind adapter für ihre staubsauger ja Das ist schon gut. In meinem Kopf ist eine witzige Vorstellung, dass er so reinkommt, hat alles mitgebracht, komplettes Sortiment, fängt so an, packt es aus. Erkennen ja, Sie schon, oder haben Sie das und das Problem? Kennen Sie schon das und das? Und sagt ja, aber ich habe das schon gekauft. Und dann nimmt das weg, ja, das habe ich auch schon. Und irgendwann hebt er die dir nur noch so hin und du nickst nur noch so. Und dann packt du es ja immer wieder weg. Nee, nee, das ist tatsächlich ein ganz ähm, umgänglicher Tipp, mit dem ich eigentlich wie... Mit so einem, wie so einem Berater das ist halt einfach ein ganz normaler Mensch. Ja, man muss es ja auch sein, oder? Ja, schon. Dass du das größte, maximal größte Vertrauen hast. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat er angefangen, äh, den, den Adapter fürs Saugen auseinanderzubauen. Hat die Rollen, die Bürsten, das sind so zwei. Laufrollen drin, die sind halt voll mit Haare. Dann hat er sein Werkzeughäpple auspackt, Das ist wie so ein Doktor. Hat er da so ein, man kennt doch den Kratzerle, wo die Zahnarzthelferin so zwischen deinen Zähnen rumkratzt ja. und das deine Essensreste raus. Genau so ein Ding war das. Und dann hat er aus den aus den Fugen, aus den Dichtlippen hat er so den Staub rausgekratzt und hat gesagt, ja und auch mikroskopisch, ja er Staub wie Sand und es schmürgt und äh, ja hat er natürlich recht, aber Na ja, <lacht> das war das Service, den er geleistet ja. hat. Er hat quasi das Ding sauber gemacht, bisschen die letzten äh, Einzelteile zerlegt, alle möglichen Kammern gereinigt mhm. und ähm, das auf seiner kleinen auf seiner kleinen Arbeitsmatte. War eigentlich ganz schön mit anzuschauen, weil es war ein bisschen wie so ASMR-Videos, nur direkt vor deinem, vor deinem Gesicht, wie irgendwelche Leute irgendwelche iPhones sauber kratzen. Das ist ja auch immer ganz schön. Aber du schön. hast ihm ja beim Arbeiten zugeguckt. Ja, ist, ist kein ne, Problem. Ist kein Problem für dich. Für mich nicht, nee. Also das ist ja eine Dienstleistung, wo ich nicht weggehe. Ja. Das ist ja ist ein Kundenberater, kein Monteur. Ja, ja, ja. Deswegen kann man da gut dabei bleiben und da, der ist halt auch ein Schwätzer. Ja, der schrauben. kann die Zeit dann überbrücken, während du ihm zuguckst. Ja, Arbeiten. auf jeden Fall. Aber der ist nicht so gut in äh, Multitasking, muss man schon so sagen. <lacht> also das, was er... Der hat dann immer aufgehört zu reden und dann hat seine Reparatur oder sein Service immer noch länger gedauert. Ja, also er hat so an den beiden Adaptern hat er so ungefähr eine halbe Stunde rumgewerkelt und reine Arbeitszeit würde ich jetzt mal so auf fünf Minuten schätzen. Ja, okay. Ja. Da fände ich es tatsächlich auch nicht schlimm, daneben zu sitzen und kurz zuzugucken. Ja. Aber du hast gerade schon gemeint, du hast gerade schon erzählt, weil du hast gesagt, du weißt nicht, ob du pünktlich kommst, weil du Besuch bekommst. Da hast aber gerade schon gemeint, du hast auch irgendwas gekauft, als er war nicht nur für den Service da. Ja, also ich kam dann noch ähm, meine Freundin dann parallel heim und dann waren wir eigentlich fertig mit dem Service und dann hat das er so ein service Serviceheftle und da gibt's dann am Ende so irgendwelche Fragen, so hey, was ist das nervigste am ähm, Ähm, am Haushalt, so beim Reinigen oder sowas. Und das Heftle ist halt, oder die Fragen sind genau dafür ausgelegt, dass man dann irgendwas vorführen kann. Yeah. So, und dann wurden wir gefragt, ja, was ist das Nervigste im Haushalt? Was hat Maren, Maren hat gesagt, Fenster putzen. Yeah. Also, dann hat er gesagt, hier, im hat so einen Adapter für, für Fenster putzen, wollen man nicht, ist scheiße, alles adaptiermäßiges machen will halt von Hand putzen, yeah. aber auch gar kein Problem, yeah. weil er hat ja so ein Allzweckmittel, das yeah. Heiligtum, <lacht> das ist einfach so eine kleine Quetschtube, wie noch so eine sriracha flasche Da kann ich halt vorne was rausdrücken, das ist dann ja Reinigungstube. Dann kommt so ein bisschen was raus, das ist so eine Flüssigkeit, die ist so ein bisschen, wie wenn man Mehl in Wasser tut, so sieht die aus, okay, also so trüb weiß. Ja, yeah. nur ist da kein Mehl drin, sondern Kreide. Kreide mit Alkohol vermischt. Das hat, hat er zumindest so gemeint. Und das tust du dann auf deinen äh, Vorwerk-Mikrofaserlappen mit den dünnsten Fäden, die es auf der Welt gibt. Und da hat Vorwerk natürlich ein Patent drauf, weil so geil, wie wir sind. Wie stolz hat er das gesagt? Ja, sehr stolz, sehr stolz. Also, da sind das sind da, da sind sie schon sehr stolz drauf, dass die die dünnsten Fäden haben in ihrem Lappen. <lacht> Es hat auch damals, wo ich den Staubsauger gekauft habe, der andere Berater gesagt, Ja, so dünn sind die Fäden bei keinem anderen. Und der, da haben wir auch ein Patent drauf. So. Und dann hat er geschwätzt. Wie lange haben die da schon Patent drauf? Wenn es 20 Jahre alt ist, ist es auch nichts mehr wert. Ich weiß auch nicht, aber kein Plan. Dann hat er auf jeden Fall das ist so ein Handschuh wie so ein Ofenhandschuh, der Lappen. Okay. Und dann tust du das auf dein Lappen drauf, tust das Fenster einreiben, wenn da so ein Mückenschiss ist. Trockene Fenster. Das Trockene Fenster. Okay. Wenn da so ein Mückenschiss drauf ist oder sowas rübelt da ein bisschen rum, das geht tatsächlich sehr gut weg. Muss man muss man ihm lassen. Mhm. Und diese Kreide, die da drin ist, die setzt sich in die Mikrokratzer ab. Macht ja Sinn. Nicht jede, also keine Oberfläche ist hundert glatt. Das mhm. mal wissen viele Leute. <lacht> Sagst du. Ja, Leute, die in technischen Berufen arbeiten, die wissen das, okay. dass äh, die Oberflächenrauheit, der RZ-Wert, ja, ja net bei 0,0 sein RZ. kann. RZ und RA sind beides Oberflächengüte. Okay, ja. okay. Und Das kann man messen mit einem Tastenschnittgerät, hast du das gewusst? Nee. Das so ein Was klein, macht das? Das ist so ein kleines Schieberle, das... Ist, ähm, Da ist ein kleiner, ganz kleiner Elektromotor dran und der zieht diesen Schieberle über eine Oberfläche mhm. und da ist ein Sensor drin für ja, einen Wegmesssensor und der schlägt dann quasi aus, wenn das Schieberle über die äh, ah. Ding gezogen wird und je nachdem, wie es die Oberfläche ist, bewegt sich das Schieberle ja. ein paar µ hoch und runter und damit kann man die Oberflächengüte messen. Ah, okay. Wie heißt das Ding? Tastschnittgerät. Tastschnitt. <lacht> Schneidet es? Nein, aber es ah, macht halt so ein so ein wie so, also es macht halt ein Schnitt, eine Schnittbewegung und, und ab. das das den Kraft den du dann quasi rauskriegst ist wie wenn du einmal durch die durch die Oberfläche schneiden würdest und dir das von der Seite anschauen würdest. Ah jetzt, jetzt, dann ist dann ist tatsächlich ein sehr guter Name für das Gerät. Ja. Okay, okay. Auf jeden Fall setzt sich die Kreise dann da ab und danach muss man schön warten so zwei drei Minuten bis das so ein bisschen eingezogen ist bis es trocken ist weil nur dann geht's wirklich gut runter äh, und dann nehme ich die trockene Seite schmierst ich das ab und dann ist dein Fenster super clean mhm. und auch ganz wie sagt man ja Silikon Silikonmäßig man könnt Clipschick und Er meint, dass wenn jetzt dann eine Mucke drauf fliegen würde, dass die sich da gar nicht festhalten könnte. Und so fühlt sich's auch wirklich okay, an. Okay. Das ist schon echt wild. Musch, <lacht> muss ich mal anschauen. Das ist echt Guck, krass. Guck dir mal an. Habt ihr dann auch gesagt, äh, das mit dem Fensterputzzeug, äh, das habe ich nicht so ganz verstanden. Könnten Sie das bitte nochmal demonstrieren? <lacht> nee, aber... <lacht> dann lässt von dem Kerl einfach die ganzen Fensterputz. putzen. <lacht> nee, wollte ich machen. Aber ich habe gewusst, ich muss dem demnächst los. Und Maren auch. Deswegen, den Gag wollte ich eigentlich schon noch bringen. Aber... Ja, der liegt auf der Hand Okay. Und den macht, glaube jeder. Zum, <lacht> zum Schluss sagst du, äh, nee, danke, kein Interesse. <lacht> und wenn das nächste Mal kommst zum Service, lässt du wieder die Fenster putzen. Ja. Nee, 33 Euro für zwei Lappen und eine 750 Milliliter Flasche. Ja, keine Ahnung, das kann gut sein. Ich glaube, so, so Putzzeug ist tatsächlich nicht günstig. So Mikrofasertücher, keine Ahnung, Ich du ein bisschen hinterher geworfen. Ja, aber nicht mit den dünnsten Fäden. Natürlich <lacht> ist auf denen dann kein Patent drauf, aber naja. Ja. Das Ding ist ja, der zeigt dir das jetzt mit seiner Methode und du weißt ja nicht, was es Gegenteil wäre. Ja. Wenn du jetzt nur Alkohol, also wir tun meistens glaube ich mit Wasser gemischt mit Spiritus die Fenster putzen, Und sonst ja nichts drin, hat nämlich den Vorteil, dass es ja dann sich verflüchtigt. Ja. Das heißt, du musst eigentlich nimmer, nimmer, nimmer wirklich äh, nochmal drüber reiben oder so. Und wie das aussehen würde, wenn du das mit so einem Multifaserlappen machen würdest, klar hast dann nicht deine Silikonoberfläche, aber vielleicht geht der Mückenschiss auch weg. Ja klar, der Mückenschiss geht immer weg, wenn du irgendwie Reibung hast, das ja. ist klar. Na ja, ich will naja. jetzt schlecht reden und ich habe nee. auch keine Ahnung vom Putzen. Mir ist es auch egal, weil Maren wollte das. Okay. Ich habe es zahlt. Und wenn es schlecht ist, kannst du es sagen. Ja, du wolltest, ja, das, du wolltest das Ding. Ich hey. gesagt, Wir brauchen das nicht. Aber. <lacht> so ist das. Ah, willst du noch raten, wie viel Jahre Patent auf dem Reinigungsmittel ist? Wie viele Jahre Patent? Nur nicht auf dem Tuch, sondern auf dem Mittel. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist auch patentiert. Das wusste. Ja. Das ist patentiert. Das Kreide und Wasser mit Silikon. Nee, ohne Silikon. Aber es fühlt sich an ja, wie dann auch wie Silikon wegen der Kreide. Okay. Ähm, ab jetzt oder was? Oder jetzt ich noch verbleibend? Nicht. Ich glaube noch verbleibend. Verbleibend. Ja, keine Ahnung. Sieben Jahre. Nee, 70. 70? Das ist anscheinend sehr krass. Die Ich habe gedacht, hab gedacht, so Patente sind immer... Immer gleich lang. Ja, ich glaube, glaub, je nachdem, wie viel du zahlst oder sowas, kannst du das... Je, so je wie viel du zahlst. Wahrscheinlich. Ja, das kann schon sein. Ja, ich ja habe hab gedacht, je nachdem, wie krass es ist, aber dann müsste ja jemand das beurteilen und auch einstufen im Umfeld von anderen gleichwertigen äh, Ideen und äh, Produkten. Oder ja, eigentlich tue ich jetzt Produkt, sondern nur Teil vom Produkt patentieren. Aber 70 Jahre kommen jetzt ein bisschen viel vor. Ja, ich glaube, die haben kam, einfach viel Geld. Kam mir auch vor viel vor, aber mal schauen, vielleicht hat <lacht> man das einfach mal googeln. Es ja. Gibt bestimmt so ein Wikipedia für Patente. Ich glaube, es gibt tatsächlich ja, ja. safe, muss ja, weil sonst wischt's ja gar. Hätte ich halt mal nach der, da gibt's immer so eine Nummer, hätte ich doch der fragen müssen, hätte man das mal rein können. Ja. Naja, aber sehr schön, wenn du jetzt deine Fenster sauber bekommst. Jetzt ist das Problem, das muss es halt nur noch machen. Ja. Vom vom Material und vom Werkzeug allein. Ja, vielleicht teste ich das, das nachher noch. Echt? So ja. viel Bock hast du. Ich habe jetzt schon ein bisschen Bock bekommen, habe ich schon. Weil ich habe auch äh, nicht damit gerechnet, dass der das gleich in seinem Karren drin hat. Und dann, wenn man, du kennst das ja, wenn du irgendwas neu kriegst, willst du es gleich testen, egal was es ist. Tatsächlich kenne ich das ja. ja. Also deswegen. Deswegen. Und ein Fenster dauert fünf Minuten und die Zeit nehme ich mir. Ja, wünsche dir viel Spaß nachher beim Putzen. Ja, vielleicht. Ja. Ich glaube, es Fenster. bietet sich an, Fenster zu putzen, wenn's hell. ist. Ich weiß nicht, wie hell's noch ist, wenn du rüberläufst. Aber das ja dann. Das sehen wir dann. Äh, mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen. Wir hatten es ja das letzte Mal von nur. Wir hatten letztes Mal die Musik kategorieren. Genau. Ähm, und da hast du mich ja gefragt nach den äh, monatlichen Hörern und nach den Plays von den Songs. Ja. Und das ist tatsächlich schade an Apple Music, dass da nirgends irgendwas dran steht. Wenn du einen Künstler findest, du hast keine Ahnung, wie bekannt der ist, der ja. einfach. Da hat die und ihr Lieder und du könntest die anhören. Aber wie wie krass ist der unterwegs aktuelle Musikbusiness und wie viele Leute kennen den bereits oder haben schon seine Lieder gehört? Du hast keine Ahnung. Na ja, ich mir aufgefallen. Ah, ich habe gedacht, du wolltst jetzt irgendwelche Künstler wissen. Kann ich mir ja schreiben. Ich habe die gerade eine Künstlerin gezeigt. Die hat sich für mich so angehört wie jemand, der gerade bei solchen Festivals, wo er jedes Jahr hingeht, die da auftreten und über die ich schon die ganze Zeit unterhalten habe. Und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Aber tatsächlich ist das eine. Die hatte ich glaube, kam bei mir bei TikTok. Die heißt Pia Klein und ich habe mir das Lied gespeichert. Stadt pulsiert und es war vielleicht ist eine kleine Empfehlung an der Stelle. ähm, Die hatte dann glaube ich nur 80 Likes auf dem Video. Man sieht ja dann ja die Plays. Da müsste man dann wieder auf den Kanal gehen oder auf den Account gehen. Aber 80 Likes, nachdem ich das geliked hatte. Und das ist ein Banger, sage ich euch. Ja, willst du mal raten, wie, wie viel die viel, hat? Wie viele monatliche Hörer und wie viele Streams der auf Spotify hat statt pulsiert? Okay, dann dann muss ich auch. Also es ist sie hat vier Singles, soweit ich das jetzt gesehen habe. Bei Spotify gibt's fünf auf jeden Fall. Ja. Okay, monatliche Hörer, sag ich, hat sie 2.500. Nee, sind 8.400. Okay, okay. Und statt pulsiert hat, wie viele Streams? 34.000. Ja, gar nicht schlecht, 56.000. Okay, okay. Aber das nur das zweitmal Mal gestreamt. Ich glaube, weil es noch relativ neu ist. Aber steht es auf Platz sehr. 1? Äh, ja. Okay. Ja, Fahrzeug, rein, Pia... Klein mit Stadt pulsiert. Meine beiläufige äh, Empfehlung habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Sauber. Ähm, ja, ich habe zwei Kategorien. Ich habe einen Technikaufreger und Patricks Spartipps. Auf Stark. Ja, Oder du kannst ja selber noch irgendwas reinwerfen. Beides. Ich habe noch ein Follow-up. Okay, Wir hatten es ja, ja auch von Elektrik. Und das Elektrik ja eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk ist und bla. Und ich musste jetzt bei meiner Mutter die Wegbeleuchtung installieren. Das haben wir jetzt durchgezogen. Okay, es war was Größeres. Jein, äh, weil wir hatten ja, habe ich das schon mal erzählt im Podcast, dass von der Wegbeleuchtung habe ich da schon mal drüber geschwätzt. Nee, ich glaube Auf jeden Fall war die Wegbeleuchtung defekt und wir wussten nicht warum und David und ich, Shoutout, ähm, sind da mal hingegangen, haben alles mögliche durchgeprüft mit äh, Messgeräten, haben geschaut, wo ist Strom, wo ist kein Strom, warum ist da kein Strom und da haben einfach Nicht irgendwann, das war halt alles auch so schlecht installiert, dass du es das auch komplett unübersichtlich hattest. Aber das ist, Elektrik, ich, das ist Elektrik, glaube ich, immer. Es ist wirklich ja. nicht sehr übersichtlich. Das ist das größte Problem dabei. Ja. Und dann haben wir gedacht, nee, Arschlecken, wir machen es einfach neu. So. so. Und dann äh, werden auch meine Mutter letztes Jahr zu Weihnachten, <lacht> haben wir die Lampen gekauft. Die haben wir mechanisch installiert und... Dann haben wir jetzt noch die Elektrik legen müssen. Wir haben einfach mit einem Spaten. Wir mussten an dem Weg außen äh, runtergraben. Sabrina hat die grandiose Idee gehabt, einfach nur mit dem Spaten einmal reinzustechen und dann kann ich das Kabel hier ja so runterdrücken. Yeah. War, war eine sehr gute Idee, muss man sagen. Yeah. Dann ging das auch ganz, ganz fix. Und dann sind wir zu der Zuleitung gegangen. Da wussten wir, dass da Strom drauf ist. Haben noch zwei ähm, äh, Bewegungsmelder installiert, Funkbewegungsmelder. Uh. Ja, weil Das funktioniert jetzt auch toll, weil du kannst jetzt, sowohl wenn du von unten von den Treppen kommst, als auch oben vom Parkplatz, löschst du beide Lichter aus. Okay. Das ist einfach grandios sich, gelöst. Das fühlt sich gut und richtig an. Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Und wir hatten zwar ein paar Anschlussprobleme, weil es halt in der in der Kiste nicht viel Platz gab, um die ganzen wago klemmen und sowas zu installieren. Und da war's, Irgendwann war es halt ein volles Gewurschtel und so. Deswegen ist es sehr unübersichtlich geworden. Aber es funktioniert arschrein und ich muss sagen, es ist kein Hexenwerk und du hattest recht. Hättest dich alleine auch getraut? Ja, getraut auf jeden äh, Fall. Ob ich es hinbekommen hätte, weiß nicht. Ich habe gehört tatsächlich vor Kurzem, vor am Wochenende erst, äh, hat man mich drüber belehrt, wie tief man elektrische Leitungen, vor allem in seinem Garten unter die Erde legt. Aber ich glaube, auch bei der Straße macht man es auch so, und es waren es 80 Zentimeter. 80 Zentimeter? 80, also schon ein bisschen Material muss man da ausgeben, Alter, wenn man eine Leitung reinlegt. Wir haben geht. vielleicht 15 Zentimeter. <lacht> ja. ihr, ihr wisst ja, dass da eine Leitung ist. Ja. Kann ja nichts passieren ja. eigentlich. Und im schlimmsten Fall müsst ihr es halt neu machen. Ja. Also ich hätte mir da wahrscheinlich auch nicht den Stress gegeben, weil da buddelst du eine Weile für 80 Zentimeter. Und jetzt ja, dann einfach. ein paar Meter sind, die entlang buddeln musst, dann bist du eine Weile beschäftigt. Ja, wir hatten das Glück, wir haben zwei Lampen in Reihe geschalten und hatten das Glück, dass wir schon ein Kabel von dem vorherigen haben nutzen können. Ja. Das war dann super, da haben wir uns äh, fünf Meter gespart. Ja, ist so geil bei Elektrik, da muss man manchmal einfach nur so ein bisschen weiterdenken, um die Ecke denken und dann kann man sich das Leben richtig leicht machen. Ja. Und theoretisch, Das umständlichere funktioniert auch, aber wenn man keine Ahnung, das weiß z.B. Da habe ich mal ein Video gesehen, wo einer äh, Elektrik an dem Auto macht und dann äh, fehlt ihm die die Nullleitung, also der Minuspol. Aber im Auto ist es so, dass das Gehäuse quasi geerdet, also den Null, den Minuspol, auf sich drauf hat, und hat er einfach den zweiten Pol von so einer Lampe. Mit dem Gehäuse verbunden und hat sie geleuchtet die Lampe. Ja, easy, easy. Einfach Funks. Einfach eine komplette Leitung gespart. Ja, das ist Elektrik. Ja, Elektrik macht, macht immer Sinn. Das ist auch schön. Ja, und man sieht's nicht, wenn's nicht funktioniert. Das ist tatsächlich scheiße. Das ist scheiße, aber <lacht> es macht immer Sinn, dass es nicht funktioniert. Ja, ja, das ja. Immer ein Grund. So, was machen wir? Äh, wir machen, äh, ja, dann machen wir doch die Lieblingskategorie von den Leuten. <lacht> Patricks Spartipp. Jedes Mal wieder toll. Geiles Intro. Schaut uns an der Stelle noch einmal. Ähm, dieses Mal sparen wir kein Geld, sondern wir sparen Platz. Platz? Ja, trotzdem Spartipp. Das ist super. Ey. Überragend. Und zwar ist nicht einfach Platz bei euch zu Hause im Zimmer, wie ihr auch immer, in eurem Rucksack, in eurer Tasche, habt, sondern ihr spart Platz. Sch Was? Speicherplatz, ne. Ne, nicht ah. Speicherplatz. Aber Speicherplatz, löscht einfach alle ah. Daten, die ihr nicht braucht. Das ist ein heutiger Spartipp. Ne, ihr spart euch Platz in eurem Browser. Und dabei ist egal, was für ein Browser ihr habt. Ähm, funktioniert folgendermaßen, wenn ihr, wie ich, eure Lesezeichen von eurem Browser oben in dieser Leiste drin habt. Hast du das auch? Im Geschäft, ja. Im Geschäft, ja. Dann liegen die da ja, da ist so ein kleines Logo dran und neben dran steht, was es für eine Seite ist. Man kann ja einfach den oben die Leiste, wo quasi der aktuelle Pfad ist, wo ich im Internet beweg, kann man ja einfach so runterziehen, dann ist es in dieser Lesezeichenleiste drin. Und mein Spartipp ist, macht einfach die Beschreibung von diesem Lesezeichen weg. Aha und dann habt ihr einfach nur das Symbol und meistens ist das Symbol ja genauso aussagekräftig und dann kriegt ihr richtig richtig viele Leute zeichnen nebeneinander weißt du wie es bei mir aussieht nee aber wahrscheinlich ganz schlimm nee schlimm nicht ich hab's Auch. <lacht> Nicht, nee, ist nicht schlimm. Okay, man sieht, es Google Logo und Patrick hat so ein so ein bisschen ein Curved Display und je weiter er den Browser quasi zur Seite zieht, je breiter, er das macht jetzt mehr Logos kommen auf. Ich habe kein einziges Logo von irgendwas. Das sind alles sinnig. Schätzungsweise sind es 50 Lesezeichen. Ich brauche brauch die alle, sag ja, ich Ich brauche die jeden Tag, ja, alle. Alle. Surft so viel auf den Seiten rum. Ich glaube, es sind tatsächlich ein paar falsch drin, die holen sich hier. Es uh, muss irgendwie Synchronisationsproblem sein. Ja. Aber das spart Platz und Platz ist auch immer wertvoll. Ja, bist du so ein Tab-Messi auch? Nee, das gar nicht. Ja, ich total. Das ist nett, weil irgendwann kann man nicht mehr lesen, was da oben dran steht. und dann. Das heißt, theoretisch ist da auch noch das Symbol, aber irgendwie denke ich dann zumindest, ich verliere den Überblick und tue mich mit zu vielen Problemen gleichzeitig beschäftigen. Meistens brauche ich eh nur viele Tabs, wenn ich... Irgendwas recherchieren muss, irgendwie eine Anleitung folgt, dann noch eine Erklärung da. Dann gerade wenn du so Programmierscheiße machen musst, dann funktioniert das nicht wie in der Anleitung. Also musst du nochmal genau das Problem, was du aktuell hast, googeln. Also mach nochmal einen Reiter auf und nochmal einen Reiter und dann. Wenn das Problem gelöst hast, mach alle zu und dann denkst ach, jetzt habe ich es geschafft. Nee, ich lasse immer alle offen über die, <lacht> über die ganze Woche. Und irgendwann habe ich so 40, 50 Tabs auch oh, mit, mit vier, fünf verschiedenen oh, Sensoranleitungen. Oh, und, und dann äh, immer jeden Tag gibt's es ja ein anderes äh, Mittagessen. Da muss ich natürlich <lacht> jedes Mal einen neuen Tab <lacht> aufmachen, dass ich äh, der Internet-Home-Bildschirm öffne, dass ich weiß, was zu essen gibt. Ich habe bestimmt 15 Home äh, Intranet-Seiten auch. Ai, ai, kann ich dir gerne mal schicken. Bist ein Tabs-Problem. Bin du? ich, bin ich. ja. Stehe ich dazu? Du kannst auch Tabs anpinnen. Dann sind die so extra. Zum Beispiel da, wo jedes Ta jeden Tag das Tagesmenü angezeigt wird, kannst du anpinnen. Und dann ist dir da an anderer Stelle. Man stellt immer ein Neues auf. Nein, das. <lacht> es hat sich bewährt, das System und wir ja, ändern es nicht. Ich, ich. pinn das selber an. Zum Beispiel ist das Zeitstempel zu stellen, das wir haben. Das ist immer ganz links und alles andere ist weiter rechts. Und das hast auch so sehen, angepinnt oder was? Ne, das ist halt, das schiebe ich immer ganz nach links. Da machst net neues auf. Ne. Das ist ein bisschen inkonsequent. Ja, nur bei dem. Jetzt jetzt, jetzt du raus bei mir. Weil das lädt jedes Mal neu, wenn man neues Tab aufmacht. Ja, ist doch gut. Ne, ist nicht Nicht gut beher, naja, aber da stehe ich dazu, bestimmt hat mein iPhone auch absolut viele Tabs an und 10 aktuell. Sonst habe ich immer 38 offen. Ich glaube mal TikTok gesehen, wo wo es eine Mutter sich beschwert hat, dass ihr Handy ganz langsam ist ja und die hatte glaube ich 3000 Tabs offen oder so und dann hat der die App geschlossen oder irgendwie neu gestartet, dass sie weg waren, keine Ahnung, oder mussten die die schließen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar noch mal alle auf einmal schließen kann am Handy ist ja egal auf jeden Fall lief danach das iPhone wieder ohne Probleme <lacht> toll ja apropos iPhone Ja. jetzt wir hatten es vor ein paar Folgen davon jetzt ist es rausgekommen das iOS Update iOS 18 ja hast es runtergeladen ich habe es noch nicht runtergeladen aber ich habe schon die ersten Probleme gehabt im Geschäft aber von einem Arbeitskollege und zwar gibt's ja jetzt diese Apple Accounts die die Apple ID ersetzen Die Apple Account, sie die Apple ID setzen. Genau. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das soll der Nachfolger sein. Okay. Ja. Also ich zwar trotzdem noch die Apple ID, es das heißt jetzt aber Apple Account. <lacht> okay, das kann <lacht> natürlich sein. Das habe ich selbst mitbekommen. So ist es ja. Das heißt jetzt Apple Account. Okay. So und ähm, wenn man bei uns im Geschäft einen Apple Account über die Geschäftsemailadresse laufen lassen hat, dann hat unsere IT gesagt, nee, du darfst jetzt keine Apps mehr runterladen. Ah ja, yeah. das war so ein Problem und dann musste ich das umgehen für den Kollege mit meiner privaten Apple ID. Mit deiner. Ja. <lacht> ja, wieso hast du nicht ihm einfach eine Apple ID erstellt? Ne, weil er wollte das nicht. <lacht> ja, danke. Und er, nicht und nutzen, er hat es nicht nur und er hat es ganz schnell gebraucht. Und dann machen wir das halt schön. Oh ja, okay. Ich habe ja kein Problem, machen wir doch schön. Ja, machen wir schön. Schön anmelden, geschwind. App downloaden, wieder abmelden. Ist habe ja gar kein Ding. Ja, ja. Es, wenn es kann, glaube ich, sein, wenn du dann, wenn der irgendwann mal die App ab daten wir, ja, wenn es dann, dann wieder sein kann, in ist Okay, aber das in der DJI Kamera Gimbal App, ja, die okay. bringt so viele Updates einfach wieder löschen. Äh, ja, tatsächlich ist es die Kategorie Technik Aufreger, brauchen da wir dann Jingle oder geht's auch ohne? Ja. Wenn wenn du zufällig parat hast, könnten haben wir dann Jingle? Wir haben da keinen Jingle, Mann. Okay. Ich habe wirklich überhaupt hinaus. Willst. Ich, ich habe gerade wirklich gedacht, wir haben dann Jingle. Nein, wir haben da keinen Jingle. Ja, <lacht> es hat nicht funktioniert bei mir. Das Update. das Update hat nicht funktioniert. Wie? Ich hab, ja, ich habe gesagt, ja, lass runter, mach's. Ich brauche es jetzt. Ich will sehen, weil die ganzen, ich habe gesehen, dass auf meinem Geschäftshandy, hat das automatisch. Ich habe gesagt, mach's über Nacht. Er hat's über Nacht, gemacht, richtiger Ehrenmann, weil es funktioniert eigentlich auch fast nie. Und dann mit meinem privaten hat er gesagt, oh, das sind viele Daten, die weiß ich nicht, ob ich über mein mobiles Ding runterladen kann. Habe ich gesagt, mach's ist mir, scheiß egal, <lacht> ich will das Update haben. Ging nicht, kam immer wieder. Nennt mal eine Fehlermeldung. Ich war einfach wieder in dem Bildschirm, wo ich mich noch für 17.7 oder sowas entscheiden konnte oder halt für 18. Habe wieder geklickt, dann steht dran, Update wird irgendwas mit verifiziert oder irgendein so Quatsch. Ähm, dann habe ich mir so ein WLAN-Key geholt im Geschäft, weil ich wollte es einfach im Geschäft nehmen, mache ich hatte ein bisschen Zeit und habe ja. gesagt, ich will jetzt das Update haben. Ging auch nicht. dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es zu Hause, dann ist vielleicht es irgendwie gesperrt im Geschäft, keine Ahnung, willst es zu Hause machen, drück paar Mal drauf, funktioniert nicht und dann habe ich es irgendwann an meinen Rechner, an meinen PC angeschlossen, mhm. an mein MacBook PC und <lacht> <lacht> und dann hat der auch immer noch ganz lange gebraucht, bis er irgendwas gemacht hat. Ich glaube mehrmals sogar das Update drunter gelandet. Ich habe es nicht verstanden. Irgendwann habe ich es einfach dran stecken lassen, bin ins Bett gegangen, musste nur aufpassen, weil ich hatte ja am nächsten Tag dann keinen Wecker, aber ich habe es trotzdem hinbekommen. War Wochenende. Und dann hat er es tatsächlich hinbekommen und zwar geupdatet. Aber es war nervig. Tatsächlich war es richtig nervig. Ja, oh, das klingt richtig scheiße. Und ja. ich habe gedacht, ich warte lieber noch ein bisschen. Vielleicht kommt irgendwas raus. Vielleicht ist direkt das ja. erste Update am ersten Tag fehlerhaft. Das ist tatsächlich ja. schon mal vorgekommen. Und dann kriegt man an dem Tag zwar noch ein Update, aber manchmal ist ein bisschen ein Scheißdreck, das dann drauf zu bekommen. Und, so. und wenn man dann direkt dieses Neuere, wo dieses Problem behoben ist, hat, dann macht man sichs Leben leichter. Ja. Da habe ich gedacht, ich warte noch ein bisschen, aber so langsam wäre es Zeit. Aber bist zufrieden? Ich bin zufrieden. Ich habe nämlich jetzt die Funktion genutzt, dass die Texte weggehen. Dadurch werden die Apps bissel groß. Sieht ja. jetzt bissel aus wie ein Senioren, ja. wie ein Senioren Handy. Aber ich find's trotzdem cool und ich treffe vielleicht jetzt auch. <lacht> ich bin aber ein Alt. Also vielleicht tue ich es mir da leichter, die Dinger zu treffen. Was ich in dem TikTok-Video gesehen habe über das neue Update. Also wir hatten es ja davon, dass man es hässlich machen kann. Das habe ich schon probiert. Ich habe es tatsächlich nett, super hässlich hinbekommen. Es sah immer noch okay aus. Man kann jetzt auch die Ereignisse alle dunkel machen, dass es so Dark Mode ähnlich ist. Sieht auch cool aus, wollte ich aber nicht haben, weil dann ist mein Handy komplett dusch da. Ähm, genau, ich habe in dem Video gesehen, dass man jetzt in der Anrufliste, ja. dass wenn man da Traumhaft. drauf drückt, dass dann eine Meldung kommt, willst du die Person wirklich anrufen? Ähm, weil wir hatten es ja mal davon, ich habe das Problem, dass ich Leute anrufe und ich kriegs nicht mit, dass ich Leute anrufe. Ähm, so wie letztens, meinst du? So wie, das ist mir tatsächlich in der Woche dreimal passiert bei drei <lacht> unterschiedlichen Leuten. Ich habe die einfach angerufen, ich habe es nicht mitbekommen. Es passiert ständig und ich habe dieses Feature nicht. Bei mir in der Anrufliste, sowohl bei den Favoriten als auch bei den zuletzt getätigten Anrufen, ist nicht rechts so ein Hörersymbol dran und ich, wenn ich drauf drück, ruft es sofort an in der Sekunde. Das ist ärgerlich. Vielleicht gibt's da bei der Anruf-App in der Einstellung irgendwelche Einstellungen. Ja, wahrscheinlich gibt's Einstellung für die Einstellung. Ja. ja, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Ich glaube, ich habe zu wenig, äh, äh, zu wenig Interesse dran, das will ich zu beheben. Aber wenn es jemand zufällig weiß, kann er es ja trotzdem sagen. Und jetzt willst du mich weiter nerven mit irgendwelchen hohen Tatsächlich anrufen. will ich dich weiter nerven. Ja, ja. Mann, ja, hey, das ist, ist jetzt mein Ding so, ja. das ist mein Signature Move. Ja. Ich mache das jetzt einfach. <lacht> und manchmal kommt man ins Gespräch. Ich find's witzig, weil du hast mich dann zurückgerufen und dann habe ich abgenommen, habe so Hallo gesagt und dann hast du gewartet, bis ich was sag weil du ja gedacht hast, ich will was von dir. Und ich habe gedacht, wieso ruft er mich an, was will er von mir? Wieso sagt er nichts? <lacht> und dann waren wir uns so angeschwiegen und ich so, ja, ja du hast angerufen. Ich so, nee. Ja, und dann so, oh fuck. <lacht> <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich ein Problem für ich alle lieb's. anderen. Das ist jedes Mal witzig. Ich feiere es auch. <lacht> Gut. Sehr schön. Welch welch was welch was Neues hören aus aus meinem Leben in ich hätte da so ein Bubble. Bubble das der Bubble, ja ja. Oh, Bubble update ist immer gut. Bubble Update. Und zwar habe ich investiert. Oh, ich habe investiert in Spaß. In Spaß. Ich, ich bin jemand, der gern äh, beschäftigt ist und dabei Spaß hat. Also habe ich mir einen Flipper gekauft. Ein oh. Flipperautomat. Oh. Aufgrund von dem, dass ich gesagt habe, dass ich es im Bubi drum sehe? Oder hast du selber das schon irgendwie? Nee, ich habe auch, hab auch Arbeitskollegen, Shoutout, die sind im Flipperverein. verein mhm, Das hast du erzählt. Genau, und... Da habe ich immer wieder Bock gehabt. Wir waren auch ab und zu mal in so Flipperbars auf Montagen. Aha. Und das hat mir tatsächlich immer Spaß gehabt. Und ich hatte ein bisschen Geld übrig. Deswegen habe ich gedacht, so, es ist soweit. Und dann habe ich ja einen Klotz gebeten. Ja, er, hält, er soll doch mal die Ohren auf äh, offen halten. <lacht> Ohren zu, Augen auf <lacht> ja. oder andersrum. Je nachdem, was besser funktioniert. Genau, ob mal jemand seinen Flipper verkauft für einen schmalen Taler. Und tatsächlich verkauft er seinen eigenen Flipper für einen schmalen Taler, hat er verkauft, an mich, Ja. also verhältnismäßig schmaler Taler. Ja, jetzt musst ich du halt übergehen. sagen, jetzt hast du auf so einen Preis rumgeredet. musst du halt Flipper hat 4,2 gekostet, okay. keine also, 7. Also nicht 420, sondern 4200. <lacht> ja. so. Und im Verhältnis, es kommt jetzt der neue Avatar-Flipper, der Film äh, Pandora, aber nicht der erste Teil, sondern der zweite Teil. Ich habe keine Ahnung davon. Das mit den blauen Menschen. Ach, das Avatar. Das Avatar. Okay. Ja. Und da gibt's ja den zweiten Teil von Film und dazu kommt jetzt ein Flipper raus. Und zwar müsst ihr wissen, die Leute, die nicht im Flipper-Business drin sind, es gibt von allem einen Flipper. Star Wars, The Hobbit, Game of Thrones, äh, Limp Bizkit, äh, Led Zeppelin, Metallica, alles. Es gibt von äh. allem einen Flipper. Und jetzt kommt der Avatar-Flipper raus. Und was glaubst was kostet die Pro-Version von dem Flipper? Die Pro-Version? Brandneu. 20.000? Nein, nur 16.000, aber okay. das ist auch schon viel. Da bin ich echt gut beraten mit meinen 4200, ja. wenn man das ins Verhältnis stellt. so Jetzt habe ich allerdings das Thema, dass ich den gern umbauen würde auf LED-Lampen, weil der ist vom Baujahr 2012 und ich hätte es gern alles ein bisschen funkelnder, ein bisschen cooler und sowas. Echt? Mhm. Sind nicht solche solche normalen glühdraht Birnen, haben die nicht aus so einen Charme? Ja, aber die sehen auch alle ein bisschen. Ich ich, ich würde <lacht> es gern Ja, und die sind auch nicht alle gleich hell und so. da Okay, dann, da muss man schon ja das dann verstehe aber ja. ich Aber ich habe gedacht, das hat so ein bisschen so ein schaum so ein Retro-Ding irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Aber okay. Retro ist der ja nicht, der ist von 2012. Also so okay. alt ist der. Gab es da schon LEDs? <lacht> Eigentlich schon. Ich habe keine Eigentlich Ahnung. Schon. Doch, ganz sicher gab es da LEDs. Ja, muss. sicherlich. <lacht> Und jetzt muss ich mich da so reinfuchsen, so in Fassungen von von Flippern. Da gibt's oh, jetzt, und irgendwelche Bayonet-Fassungen und dann gibt's da gibt's zig verschiedene Lampen und Beleuchtungen. Und ich hätte es gern im Innenraum von dem Flipper hätte ich es ein bisschen heller. Also muss ich mich da jetzt richtig reinfuchsen, reindenken. Und das ist jetzt meine neue Bubble, äh, die Flipper-Bubble. Dann wirst du ja richtig zum Elektriker jetzt. Ja, okay. ja, genau. Vielleicht. Ist an dir auch ein Elektriker verloren gegangen, wie man so schön sagt. Nee, ich glaube nicht. <lacht> so zu so, so stark dann auch wieder Ja, Ich glaube, eine gute Anlaufstelle für so Elektrozeugs ist tatsächlich AliExpress. Da kannst du so richtig günstig einzelne Komponenten Äh, einfach kaufen und die schicken dir das zu du hast noch gar nicht gesagt was das für ein Setting ist dein Flipper du hast gesagt was alles gibt ja. aber dein hast du nicht erwähnt mein Flipper ist baue ja 2012 das hast du gesagt die Avengers <lacht> Premium Edition Premium was heißt gibt es immer zwei Edition. drei es gibt, es gibt immer verschiedene Editions. Jetzt okay. bei dem Avatar gibt es zum Beispiel zwei, einmal die normale und die Pro. Yeah. Und beim bei dem Avengers den ich habe gibt's glaube vier verschiedene. Da gibt's die Hulk Edition, die normale die Avengers, dann ähm, die Pro und die normal irgendwas anderes, Pro, Pro Deluxe oder sowas. Mhm. Und die sind halt auch vom Die haben halt spezielle Figuren noch drin, speziellere Deko sehen anders aus, sind komplett grün lackiert, sind komplett schwarz lackiert, haben grüne Beine, haben schwarzes Oberteil, sonst irgendwas. Aber rein vom Gameplay sind sie doch relativ ähnlich. Okay, okay, okay, verstehe. genau Ja, es hat sich leider der Gameplay schon eingeladen, dass man da was testen könnte bei Dior und ich war auch heiß drauf, aber ich hatte leider keine Zeit am Wochenende, aber... Das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ja, das, macht das Ding auch Sounds das eigentlich? Das Ding macht Sounds und du kannst die Lautstärke erstellen. So ein Flipper ist ein hochkomplexes Gerät. Ja, ja das sind das da nicht ich, nur zwei so Klöppel hier auf so eine Metallkugel. Nee, nein, das ist wahnsinnig komplex. Wenn man da einmal in den Innenraum unten reinschaut, okay. dann merkt man erstmal, was das überhaupt alles kann. Okay, brauchst du einen Lötkolben jetzt? Ja, brauche ich. Oh, ja. Kann ich den Guten empfehlen? Ja, sehr gut. Brauche ich. Reden wir nachher. Reden wir nachher. Ja, sehr schön, sehr schön. Es freut mich. Ich hatte auch ein Bubble Update. Aber ich habe mir aber schon überlegt, ob das vielleicht beim nächsten Mal sogar besser aufgehoben wäre. Ja. Ähm, ja, ich, ich halte euch auf dem Laufenden, was, was die Flipperwelt angeht. Ja. ja, hoffentlich ist es ein großes Bubble, dass ja. sich die Investition gelohnt hat. Ja, auf jeden dass Investitionen Fall. in Spaß die richtige Investition war. Ich würde sagen, nicht immer die richtige Investition. Ja, auf jeden Station. Fall. Wenn ihr euch nie was gönnt, Leute wo ihr einfach mal Bock drauf habt. Ich meine, die meisten Leute, die uns uns hören, die verdienen ja eigentlich Geld. Ich glaube, uns hören Schüler nicht unbedingt. Nee. Ich wüsste zumindest von jemand echt Studenten. Studenten hören uns glaube ich, ein paar. Echt? Ja. Ja, die haben halt kein... Das tut mir leid. So <lacht> euch, aber falls ihr vielleicht manche Studenten haben ja Nebenjobs und so, wenn sie Geld verdienen, dann gönnt euch einfach mal was investiert in eure in euer in eure Freizeit und tut euch nicht rechtfertigen. Du warst auch schon wieder in der in der Nische drin, wo du gedacht hast, ja, ich muss jetzt sagen, wie viel ein aktueller kostet, damit das gerechtfertigt ist, wenn das Ding halt so viel kostet. Manche kaufen sich ein Motorrad und dann kostet es ja auch so viel. Ja, das das völlig natürlich. scheißegal, ey. Es gibt natürlich teure, es gibt günstige Hobbys, aber wenn euch halt das Hobby anspricht, das halt teuer ist, seid natürlich nicht unvernünftig, aber wenn ihr ein bisschen was rumliegen habt, dann macht da einfach mal reinbuddern. Ja. Und das ist ja eh eine Wertanlage. Du hast ja wirklich so. investiert in das Ding, Und wenn du das immer schön auf dem Laufenden hältst, falls du es mal wieder verkaufen solltest. Oder falls, die wand ich ja noch breit. Du könntest ja so ein paar von Dennis und Ehepern <lacht> an. Ich glaube, glaub, da macht die andere Person im Haushalt nicht mit. Die wand ich ja noch breit, zeigt ja. Er. Ja, theoretisch ist das schon noch ein bisschen Platz. Aber das Problem ist, den Dinger da hochschleifen, ist der ist tot. Tod. Echt? Was schliegt so ein Ding? Ja, so... Je nach Modell so zwischen 60 und 100 Kilo. Oh, zu viel war dir? Zu zweit. Zu zweit. Und du ich kennst ja bei mir, wie es da die Treppen hochgeht. Ich wohne ja in einem Terrassenhaus und das sind so immer so acht, neun Stufen. Auf einmal dann kommt ein kleines Podest und dann kommen wieder acht, neun Stufen. Und der Paul und ich, dann gehen mal an der Stelle, haben das Ding in einer halben Stunde hochgeschleift mit neun Pausen. Ei, ei, ei. Mit wie viel? Mit neun. neun. Aber es hat sich gelohnt, wir haben am nächsten Tag dann gleich das Ding eingeweiht und hatten einen Heidenspaß. Sehr gut, sehr gut. Am nächsten Tag erst, musstest du noch was richten oder war das direkt ready to go? Es war ready to go, aber wir mussten es halt, ich musste noch ausrichten, weil ich, das Ding sollte ja auch einigermaßen gerade stehen. Ja. Und dann noch anstecken und ähm, da wir mussten noch ins Training. Deswegen ah, das Ding schon hochgeschleift. da verstehe. Ja, sehr schön. Ja, yeah, war nice. Ähm... Um muss dir ja, äh, leider jetzt eine traurige Nachricht verkündigen. Wir sind durch. Wir sind durch für heute. Es sei denn, ja. Bubi, du hättest noch was. Äh. Du musst nicht. Nee, Leute, wenn ihr flippern wollt, sagt Bescheid. Kein <lacht> Komm, Problem. Komm drum. Kein Problem. Ich baue den Münst-Dinger wieder War, ein. Warte mal, großes äh, großes Kasten. Sorry. Großes Kasten, so ein Crusoe community treffen Flipperturnier. Flipperturnier. Ja, Traue ich auch. Ja gut, Leute, ihr habt es gehört. Äh, kommt vorbei putzt eure fenster und habt ein schönes wochenende wir sagen ciao bis zum nächsten mal tschüss äh. ich muss schon stopp drücken hä geht nicht